Salutacions, amigues i oients de Contrabanda FM, us parla el conductor del programa antimilitarista Ones de Pau. Ones de Pau començar a emetre a Contrabanda FM l'11 de gener de 2009 i fins avui ja hem emès 65 programes, 65 setmanes denunciant la violència directa, cultural i estructural que en major o menor grau tots patim i donant veu a persones i col·lectius que s'enfronten a aquesta violència amb la desobediència civil i l'acció directa no violenta. Si us haig ser sincers, el més difícil a l'hora de fer el programa cada setmana ha estat intentar parlar de pau sense caure en els discursos institucionalitzats que parlen de pacificació social, en altres paraules, d'obediència i submissió. Tampoc hem de caure en la divulgació dels processos de resolució de conflictes mitjançant el fals diàleg, aquell diàleg que oculta la realitat política, social i econòmica entre l'explotador i l'explotat entre els poderesos governs neoliberals, amb el complex militar industrial al darrere, i els ciutadans, pobles o comunitats que defensen la seva llibertat individual i col·lectiva. Perquè soc conscient del perill que resulta fer-los el joc als governs opressors quan parlem de pau. Per això denunciem els governs i les multinacionals que dominen la guerra civil global. A l'Iraq, a l'Afganistan, a les gegants barracòpolis d'arreu del món i a qualsevol barri empobrit al costat de casa nostra per les lleis del capitalisme. I si ells tenen el monopoli de la violència, nosaltres farem el que faci falta per defensar la nostra pau i compartir la llibertat individual i col·lectiva que pretenen robar-nos amb la por, la pau de la por. Recordeu aquell poema de Mario Benedetti? Quien pacifique a los pacificadores, un buen pacificador serà. Doncs en això estem. De moment i aquí, perquè a cada moment i a cada lloc es viu una batalla diferent. Crec en la no violència activa com a filosofia i pràctica de vida, però es pot mantenir únicament aquesta estratègia de lluita quan l'opressió significa l'esclavitud o la mort segura a l'endemà? Salud y pago a tothombo.